На важку працю, якої Шнадельському страшенно не хотілося. Ні, вже як їхати, то з добре наладованою мошонкою, щоб там у краю доларів було ось що руки зачепити. Відки і як узяти гроші для цієї цілі, все йому було байдуже. Зразу він думав, що йому вдасться натоманити потрібну суму селян, але ця надія ошукала його. Що ж тепер? Був час, коли він думав запомогтися повітовими грішми, і в тій цілі заскакував коло пана маршалка, маючи надію через нього одержати місце касієра, при котрій будь повітовій касі. Але президент суду остеріг маршалка, щоб не допускав до скандалу. Ішнадельському дали зрозуміти, що нараз всі посади при касах повітових обсаджені, а маршалок додав від себе, що про якесь місце для нього можна буде подумати аж по доконаній реформі кас. Таким робом і Шнадельський був заінтересований у тім, щоб реформа доконалася якнайшвидше і щоб опозиція проти неї затихла. Через те граф Кшивотульський, що так собі для концепту взявся вести опозицію, був для Шнадельського ворогом, і він пильно мешкував у його маєтності, поки не винайшов поліно, яке можна би було в саму пору кинути графові під ноги. Розділ 41. Справа була ось яка. Граф Кшивотульський хоч любив опозицію і промовляв популярно, причисляв себе до консерватистів і негативно дивився на всякі реформи, починаючи від знесення панщини. Він усе ще стояв на тім, що знесення панщини зруйнувало панів матеріально, а хлопа морально, що хлоп без панської опіки мусить згинути, що пан – одинока, натуральна для хлопа інстанція і в господарських, і в громадських, і в судових справах. Граф Кшивотульський не признавав ані нових судів, ані нової процедури, ані нового карного порядку. Одинокий параграф, пригідний для хлопа, бук, говорив він, доказуючи, що ані арешт, ані грошові кари не відповідні для селянина. Він жив і досі в традиціях давнього патримоніального порядку і дуже любив, коли з села люди приходили до нього, просячи розсудити їх справи. Такі вірні піддані були у нього добре записані і мали ласку в лорі. Чи зайву купу дрові з лісу, чи шматок облога під пасовисько, чи яку-небудь іншу полегшу, вони діставали перші. Та виходили й навпаки. Граф любив відразу виконувати свої присуди, а присуд на винуватого, звичайно, випадав канчуки. Отже, трапилося, що покараний почував себе покривдженим і йшов до суду жалуватися не тільки на свого суперника, але й на графа суддю. Правда, в суді, звичайно, приймали такі скарги сміхом. З уданим спочуванням випитували селянина, чи дуже боліли його графські канчуки, чи граф би власною рукою, чи він не зголошував рекурсу проти засуду і виміру кари, і чи добровільно йшов до графа судитися. На тім справа кінчалася, і для графа не мала ніяких неприємних наслідків. Та ось сталася справа трохи інакше. Два селянини в графовім селі посварилися. Один, покривджений, пішов до графа на скаргу і попровадив свідків. Граф вислухав справу і післав попротивника. Та сей заявив, що графського суду не признає і до двора не піде. Все страшенно обурило графа, і він у супроводі своїх гайдуків сам пішов до оскарженого і, заставши його на подвір'ї, велів простягти його і власноручно вліпив йому 25 канчуків. А може і все було б увійшло графу віна сухо – бо селяни в його селі були загукані і знеохочені до судової правди. Та трапилося так, що в ту саму пору нагодився в селі Шнадельський. Сей відразу зрозумів, що з тої справи можна щось зробити. Написав іменем побитого донесення до прокуратурії за публічне насильство, зневагу і тяжке ушкодження тіла. Велів Селянинову засвідчити через лікаря, одержані побої і долучити до свідоцтво до подання. А сам скочив із цією новиною до пана маршалка і маршалок зрозумів важність факту і, не гаючись довго, поїхав до міста і подався просто до президента суду. Президент знав уже про справу графа Кшивотульського, і коли маршалок в часі розмови натякнув злегка на неї, він не скрив свого невдоволення. «Дуже прикра справа, дуже прикра справа», повторяв він морщачи чоло. «Тим прикриша, що не можна її затушувати», докинув маршалок. «Не можна», – живо кинувся президент. «Не можна, пане президенте», «Народ дуже обурений, усюди ні про що не говорять, як тільки про самоволю графа, а в додатку маємо в повіті літерата, готов підкорити цю справу і знову осматрувати нас у Відні». «Ах так?» – мовив президент і задумався. Це було якраз по другій Євгенієвій кореспонденції, і пан президент мав іще в свіжій пам'яті всі ті клопоти, яких наробила йому перша». Та з другого боку, думка тягати до суду і кримінально карати пана графа Кшивотульського видалась йому чимсь таким диким та нечуваним, що він по хвилі з зачудуванням і острахом видивився на пана маршалка. «Але чого ж хочете? Чи маю карати пана графа як простого злочинця?» Маршалка запавляло за клопотання пана президента. «Ну, думаю, пан президент ліпше від мене будуть знати, що з ним зробити. Я думав би тільки одно». Перевести слідство і нагнати пану графові трохи страху, а там буде вже діло практичного розуму і світлої прокураторії, як повернути справу. Але затушувати справу перед слідством я вважав би дуже непорадним. Президент згодився на це. Почалося слідство, і вліможний граф Кшивотульський мусив раз і другий, і третій їздити до міста і ставитись для переслухів у слідчого судді, вислуховувати довгенькі виклади про припаси, обов'язкового закону, що були для нього чимось нечувано новим і незрозумілим, і в кінці зупинитися перед загрозою, засісти публічно на лаві оскаржених і відпокутувати за свої патріархальні погляди кількома місяцями в'язниці. Все це було для нього страшно неприємна справа. Тим неприємніша, що дякуючи заходам маршалка Ішнадельського, вона у всіх дрібницях була голосною в повіті і всюди збуджувала живі розмови Спочування з одного, насміхи, радість і кпини з другого боку. Коли таким робом каша була заварена, і маршалкові здавалося, що його противник скорушів достаточно, він приступив до виконання свого плану. Одного дня граф Кшивотульський, що від часу нещасного слідства нікуди не виїжджав і нікого чужого не бачив у себе, був дуже зачудований, бачучи, як на його подвір'я заїжджає, звісно, йому чвірка пана маршалка. А скарити висідає, вдягнений у шубу, сам пан маршалок. Граф повітав свого противника чемно, але холодно, а маршалок, не гаючись довго, виявив ціль свого приїзду. «Я вважав конечним заявити коханому графові свою пошанну симпатію», – мовив він солоденько. «Беззлузі язики сілкуються розгородити нас тернами всяких поговорів». Але ми оба стоїмо занадто високо, щоб тапіна могла досягти нас. А щоб відразу прийти до цілі моєї візити, дарує коханий граф, що я тільки на хвилиночку страшенно зайнятий та вона. Буде коханий граф ласкав відвідати мене 4 грудня в моїм домі. Святої Варвари, іменини моєї пані, надіюсь, невеличкого, але зібраного товариства. Правда, можу числити на коханого графа. Але ж, пане маршалку, ніяких але, коханий сусідо. Ніяких але. вся бросьба не стільки від мене, скільки від моєї